יהושע פרק יו"ד ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי, ויחרימה, כאשר עשה ליריחו ולמלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל, ויהיו בקרבם, ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי.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 ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורת בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה, וימותו. רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע לאדוני, ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל,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 כי אדוני נלחם לישראל. וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה, הגילגלה. וינוסו חמשת המלכים האלה, ויחבעו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמר, נמצאו חמשת המלכים, נחבעים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים.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 את מלך עגלון. ויהי כי הוציאם את המלכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל, ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו. קירבו, שימו את רגליכם על צוורי המלכים האלה. ויקרבו, וישימו את רגליהם על צווריהם. ויאמר עליהם יהושע. אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו.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 ואת כל הנפש אשר בה, ככל אשר עשה ללבנה. אז עלה הורם מלך גזר לעזור את לחיש, ויכהו יהושע ואת עמו עד בלתי השאיר לו שריד. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו מלחיש עגלונה, ויחנו עליה וילחמו עליה. וילכדוה ביום ההוא ויכוה לפי חרב, ואת כל הנפש אשר בה ביום ההוא, הכרים, ככל אשר עשה ללכיש. ויעל יהושע וכל ישראל עמו מאגלונה חברונה, ויילחמו עליה, וילכדוהה, ויכוהה לפי חרב, ואת מלכה, ואת כל עריה, ואת כל הנפש אשר בה, לא השאיר שריד, ככל אשר עשה לאגלון, ויחרם אותה, ואת כל הנפש אשר בה. וישוב יהושע וכל ישראל עמו,